بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوز التکفیر بالمالک ابلی الحنسی درنالوجوب حاصل بسبب على اسلیه دیز اینا دے امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ پر ایس باندے داغت مسلی لپاریو دا تائید زکر کی سبب حاصل شی نو پسبب حکم مرتب کې شي پرون خبره دا 1300 واچي دا هغه پنځ او شرط دمانه د سنره دمانه اده د حکم او سبب په الحال مرتب شو د سبب په الحال مرتب شي نو په سبب باندې نتیجه مرتب کېږي په سبب باندې نتیجه مرتب کېږي نبی advent او غوړی چې کله یمین یمین دا هغه په نسباندې سبب یمین چې صلی کسم او خري موږ دا قسم سبب دی ته پرد اغه په نسباندې د پرد غفاره او حنس ولدا هغه په نسباندې شرط دی کفاره ورکول <سؤال> په منځلأ د حکم ته چې بارا سره تطبیق برابر شي ورنه مقصود د ټکيده غسر د دا چې کله سبب حاصل شي نو سبب د لنتیجه مرتب کې ریشي نه اول ته وګورئ چې انسان قسم, اکو، قسم اکو، او قسم وکوه او حنسې ولا نندې خدای او په دې باندې ځکه چې مين سبب دی قسم سبب دی لهدا سبب راغې نو د حنس کېدو نه مخکې مقصده په اړه کول شي اگر چې شرط واقع شه او د واقع شه نه چه کم حنس دی داگه نمخ تو مخ کسره ورکولیشی چه واقی شی پیامر کلشی و جائز دی چه کرا حانس شی بیعا جید دا و چه حانس شیوه نده شرط راگلی نده صرف سبب حاصل لی یمین شیوه ری قسمی خوله لیعذا کپارا مالیو ورکولیش دار کنیش پاڑی وعنی مالی او دنی کی فرق تی علا اسنی بید اغیم و زعب ندی ز کوئی وجه ز تکفیر او جائز کړی دی امامي شاه بي رحمت الله عليه کفاره کول او کفاره د قسم ته یاد راغلی کفاره د قسم اتم ستارکی او مسپارکی هغه مزکور ده شي اراءتهم بواسطه مساکین مناسه ماته تیمون او کسوتهم التحرير راکبه یالس مشکدان دي یا کپڑے دي او یا علماء داون دا کدا نیم بیا کفاره بدلیره درې نه څو طاقت پیدا نه بیا رې نه چلےږي بیا بنده خورا کوکه بعض خلکو به چې قسم ما دې رې جوړېږي بعض مليانو نه نه نه دا کفاره بدلیره لا اوک کفاره راکړې تا تر بیا رې نه او جوړ دوران کې دم طاقت راغ بیا کفاره مالي ورکې موقصد پی نه باندې نږدې کفاره وکې هغه کفاره مالې چې قسم او نه مخ کې نه څوک و جو و زتکفیر بالمال جیس کرده عرب تکفیر بالمال قبل الحنس مختل حنسنا و طولکی شرط عینده ہوچ ده راکتنی زمان سرده لئمنا الاجوبہ زکر نفسی وجود چده نفسی وجود تولکی لئمنا الاجوبہ زکر نفسی وجود ده کفارج ده حاصل اندہ حاصل ده على اصلی و اصل ده اغبان ده سبب پل ہائی موجود شو. ووجوب <بل> الاداء متراهن او دبا چې ادا واجب شي متراهن عن دا مقلدنا دغه سببنا متلاخده بشړ د درجه سنه په شهر البته کشرط راوي نه د تسماق په چرسنه قسم خل له کارو د بیا کتبان دی دا دا دا دا واجب دا. نو د مالک حق کی د غرض په نسبت او وجوب ادا نفس دا فصل تبلي د فصل والمالي او مالي جدا يحتملو احتمال لدي الفصل بين عجوبهي وعجوب آدائهي تمابين تطبيق فرق رات لشي ومابين دا آداء كي ومابين دا عجوب آداء كي نا عجوب آداء بنشتا تعجيل كي نقولش لكاو برا مثل دا مسلا ناغي لکه سر مس اوس من د کتاب وست بیاجاب و کوش دا سبب را م وجوب د سمن مادان رالي او وجود اد به الی چې کله ماتته س ئ نه بیا کوئ او چې نفسه حالته پو نه سمن زماه پر جید ورک جز دیي نو نفسې سبب سرراز سمن ورکول شي او چې کله بیا دا کتاب را کوي بیا ما باندې وختې ادا شي واجبب ملحذا په عام معاملات کې نفس وجوب او وجوب ادا کې फरक راتلی شي نشي نفس وجوب او وجوب ادا کې په عام معاملات مالی کې फरक شي لہذا په باب د قسم کې نفس وجوب په قسم سره راغی او وجوب ادا به سرهږي په خین صل علي شريعه حنيش والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه و وجوبه ادايه ان بل بدنيه لمما تاخر الاداء لم يبقى الاوجب <تصفيق> هر او هرج بدليدا انه اغي نفس اوجوب او اوجوب اداء اغه د يو بل نه شي رسته کې دي د يو بل رسته کې دي نشي بلکې او نفس اوجوب اغه د اغي کې یو زهر اس پرک را لے نشي لهذا چې نفس اوجوب او اوجوب اداء اغه جدا کې دي نشي نو لہذا چې کله وجودی ادارې نه نفس وجود بمراضی دا مالک صورت کې کدی مالکه فارا کوي مالکه فارا ورکه ما سشه دي بدلی کوي فارا کوي رږي نشي چې کله حنس پوشنه مجبور رږي نشي ما پر رږي نشي نحمد اګران سلوطا کومو لقد د سوال کموذ دې مسلته مسلم اس مز عبارت پیدا افعال معلومونه مخه تاسو په یو د نفس عجوب سره د مسبهین وخت لپاره تمرکز پورې راغله نفس عجوب راضی څه زړه په وخت او عجوب ادا راضی ته خطاب الله صل الله تعالی کیو صلات متوجی شي اسکه تنفس اوجوب را ولي داغه سه پايده نشته تر څو اوجوب ادا راغلي نه ده چې څنګه د نماز پکې وروه تر نفس اوجوب او سر راغندای کو تر اوجوب ادا راغلي دا نه جذب سه اوجوب یا مټه دا چې اوجوب د تبو باټه ته الله شتا متوجي نه اوجوب ادا او سه پايده نشته نفس اوجوب تا اوکو په نفس اوجوب دته سه مرتبط کوي د تفاهه معلومه کوي کنه طالبانم اولملوم ورک کنه هجوم ورک کیه طالب کنه اوجب اوجب ادا ادا که سمره د دعاوی دی دا مس کوي طالب باندې اجازه تم ورک کیه نماز ورک کیه تک محسوس افعال دی تک فسقه ورک کیه نه لهذا التک نفس اوجب اوجب اداه نجده کیسه پایدا نشته ادب طقی نفس وجوب وجوب ادا نفس وجوب وجوب ادا ادا ده نفس وجوب سر جمالک مالک فر دخل کو تاداک دخل کو خپل حال کار روان شي استفادته زشی دا رم تبشي هغه وجوب ادا کده اون نکلو نه جایز دي چې وو سر کې خو چیکار بیا کسم مال کې نی ورکړي وجوب ادا ادا که واجب ده او در مخ کې نجائز ده پایده نفس وجوب سر استعمال له دخل کو تاداک ایبه نه او پاتش واجبکم بدنی دین نو تای نفس وجوب وجوب ادا س سمرم دروځي شو س سمرم دروځي مخصوص افعلي ملي هازه نفس وجوب وجوب الان تجد اكيد چې څنګه نفس وجوب راځي د کریم دارک وجوب اجازه راشي ملي هازه بدني کاره چرغه اغه په حق کې فسله قبلي او د مالی په حق کې فسله قبلي عندك خبرشه الله اکبر نوور مالي او ماې د یختلو دا احتمال <سؤال> لري دا احتمال لري داه د پایو چې مه د مالو کې اان شلی س فیس باندې وجوز اوزه تبلماري لهګول د که نه قبلی کې د لګورې د اشاره کو غ کې فرق پهچ د ما سره زه کې دوغ چېول مالی یختیل فصلله مالی کې فصل جداوال راې شي په ما بند وجود به مال کې او جووب عاده دمال کې وامبل بدنې او هر بدننی نه فلا فصل می شر وجوب نفس وجوب کې وجوبه اجازه کله فلم تاخر الاداء هر کله چې اداء مؤخر شو وجوب اداء مؤخر شو نو لم کا باقی پټنشه نفس وجوب وګرځي وجوب یو ادا راس کړي لہذا چې حنس راشی من نفس وجوب دغه وجوب ادا به راشي نو یو واجب چې طاقت یې لري مالیکه پرې نیو به وسوږي وجوب دا په ځان باندې مثلا